5. Életem nagy leckéje 1971 1971 tavaszán a Virgin Mail Order rengeteg új ügyfelet szerzett, és bár a cég tovább terjeszkedett, anyagilag mégis veszteségesek maradtunk. A lemezekre hatalmas engedményt adtunk, így a telefonszámlák, a postaköltség a bérek és bérleti díja kifizetése után már nem maradt pénzünk. A vevőink néha azt mondták, nem kapták meg az albumokat, ezért kénytelenek voltunk még egy példányt küldeni nekik, gyakran három-négyszer is. Mindent egybe véve fokozatosan könyveltük el a veszteségeket, és mielőtt észbe kaptunk volna, már 15 ezer font adósságot halmoztunk fel. Tavasszal Belgiumból egy nagyobb megrendelést kaptunk. Mivel az albumokat közvetlenül a kiadóktól szereztem be, nem fizettem utánuk forgalmi adót, amit egyébként az Egyesült Királyságon belül eladott árukra ki kellett fizetni. Egy kölcsön kapott furgonnal lementem Doverbe, komppal áthajóztam Franciaországba, majd onnan elindultam Belgiumba. Doverben kaptam néhány lepecsételt iratot arról, hogy ennyi és ennyi lemeszt exportáruként kivittem az országból. Kalászban viszont egy másik dokumentumot, egy vám bizonylatot is kértek tőlem, amelyel tanúsítottam, hogy az albumokat nem kívánom Franciaország területén értékesíteni. A brit és a francia állam ugyanis forgalmi adót vetett ki az eladott lemezekre, Belgiumban viszont nem létezett ilyesmi. Így a furgonomban szállított lemezek raktárkészletnek minősültek. Mivel Kalászban kiderült, hogy nincs vámárú nyilatkozatom, a lemezekkel együtt visszafordítottak doverbe. A visszaúton London felé tudatosult bennem, hogy voltaképpen egy exportra szánt lemezrakomány szállítok a kocsiban, amiről még egy lepecsételt dokumentummal is rendelkeztem. Arról senki sem tudott, hogy a francia hatóságok nem engedélyezték az áru beléptetését Franciaországba, és így eladás nem történt külföldön. És mivel nem fizettem meg a forgalmi adót, ha a csomagküldő cégünkön vagy az egyik Virgin lemezbolton keresztül értékesítem a lemezeket, legalább 5000 fonttal keresek többet, mint ha törvényesen járok el. Gondoltam, ha szerzek még két-három ilyen utat, simán letudhatjuk a házat terhelő adósságunkat. A Virgin Records 15.000 fontos adósságához a birtok megvásárlására felvett 20.000 font jelzálok hitel, és a stúdió berendezésének költségei is hozzáadódtak. A tervem tökéletes megoldásnak tűnt. Igaz, hogy törvénybe ütközött, és bűncselekménynek számított, de mindig sikerült megúsznom az ilyen ügyeket. Akkoriban úgy éreztem, semmi rosszat nem teszek, de még ha úgy lett volna is, akkor sem kapnak el. Még nem voltam 21 és azt hittem, a hétköznapi szabályok rám nem vonatkoznak. Ráadásul épp ekkor lettem fülig szerelmes. Teljesen belehabarodtam egy Kristen Tomassi nevű gyönyörű amerikai lányba. Egyik nap a vidéki házunkban a kutyánkat, bootleget hivogattam. Mivel sehol nem találtam, felmentem az emeletre, végigmentem a folyosón, és mindenhová benyitogatva szólongattam. Bootleg, bootleg! Az egyik kis hálószobában egy gyönyörű, magas lányt találtam. Éppen öltözött. Rejtélyes és kaján pillantásával bootlegnél jóval szemre valóbb volt. Ráadásul épp egyedül volt a szobában, és csak egy kopott, szűk farmert, és fekete tartót viselt. Jól nézel ki, jegyeztem meg. A helyedben nem is vennék fel mást. Mit bootleg ezel itt? kérdezte. Butleg a kutyám. Ír vadászkopó. Kristen ekkor sajnos felhúzott egy pólót, de azért sikerült még egy órán keresztül szóval tartanom, mielőtt bárkinek is feltűnt volna a hiányom. Elmesélte, hogy nyári vakációra jött Angliába, mert megismerkedett egy zenészszel, akit most elkísért, és aki a stúdiónkban egy lemez utómunkálatain dolgozik éppen. Külön kocsival mentünk vissza Londonba. Kriszten a zenész pasiával, én egyedül. Az autójuk mögött haladva eltűnődtem, vajon látom-e még az életben ezt a lányt? Egészen Londonig a nyomukban maradtam, és végül úgy döntöttem, írok neki egy üzenetet. Vezetés közben egy papírra firkantottam a telefonszámomat, és kértem este hétkor hívjon fel. Egy lámpánál kiugrottam a kocsimból, és odarohantam az övékéhez. Bekopogtattam Kristen ablakán, ő pedig leengedte. Csak el akartam búcsúzni, mondtam, és az ablakon behajolva puszítattam az arcára. Jó utat Amerikába! Közben lopva benyúltam az ablakon, és Kristen kezébe csúsztattam a cetlit. Amikor az ujjai az enyémek köré fonódtak, elengedtem. Közben a barátjára mosolyogtam. Remélem, jól sikerültek a felvételek, szóltam oda neki. Azzal visszapattantam a kocsimba, és hazamentem az Albertára. Este hétig ott a telefon mellett, és tőlem teljesen szokatlanul senkit nem hívtam fel. Aztán végre megcsörrent a telefon. Kristen hívott. Egy fülkéből beszélek, mondta. Nem akartam, hogy John meghallja. Mi lenne, ha kijönnél onnan, és fognál egy taxit, javasoltam. Gyere ide, egy Alberta nevű hajón lakom. Mond a taxisnak, hogy vigyen a Bloomfield Ródon a Lillüvenizbe. Ott találsz egy kis fakaput, ami egy keskeny vontató útra nyílik. Hosszú csend. Ez úgy hangzik, mint az Alice csodaországban, szólalt meg Kristen. Tíz perc múlva ott vagyok. Így kezdődött második viharos románcom az a Alberta fedélzetén. Másnap reggel elindultam a reményeim szerint utolsó lemezexportnak színlelt üzleti utamra Dóverbe. Addigra már három ilyen kört bonyolítottam le, és 12 ezer fontot kerestem. Ez lett volna az utolsó, mielőtt végleg rendezhettem volna az adósságunkat, többé nem kellett volna csalnom, és tovább építhettem volna az üzletet. Persze így utólag nem lehet tudni, valóban abba hagytuk volna, hiszen az ilyen egyszerű pénszerzésre könnyű rászokni. A tervünk minden esetre az volt, hogy ez lesz az utolsó, és kiszállunk. Aznap reggel megpakoltam a furgont lemezekkel, és elindultam Doverbe. Ez alkalommal minden eddiginél lazábban viselkedtem, és miután lepecsételték a papírjaimat, fel se hajtottam a kompra, hanem egyszerűen megkerültem a kikötőt, és indultam is vissza London felé. Alig vártam, hogy visszaírek a lakóhajóhoz, és találkozzam Krisztinnel. Little venice érve elindultam a keskeny vontatóúton. 1971. májusának utolsó hetében jártunk. Az út melletti almafák virágba borultak. Krisztent nem találtam a hajón. Pánikba estem. Azonnal hívtam a barátja lakását, és amerikai akcentus színleltem, amikor felvette a kagylót. Miss Kristen, thomas keresem, szóltam bele. Az Amerikán Airlines légitársaságtól. Mindjárt szólok neki. Krisztent, suttogtam a telefonba. Richard vagyok. Tegyél úgy, mintha egy utazási irodától hívnának, és utána hív vissza minél hamarabb egy fülkéből. Köszönöm a hívást, felelte Kriszten, és letette. Negyed óra múlva megszólalt a telefonom. Kriszten volt. Várj egy percet, mondtam neki. Oké, okay, Eddie, szóltam a kezemet a kagylóra szorítva. Indulhatsz? Eddi a Virgin sofőrje volt. Ő intézte a lemezek szállítását. Most Kristen barátjának a lakására indult. Kristen szóltam ismét a telefonba. – Mi a fülke száma? Hosszú lesz a beszélgetés, inkább visszahívlak. Így is tettem, és jó darabig beszélgettünk. Minden lehetséges témát felvetettem, ami csak az eszembe jutott. Húsz perccel később Eddi visszaérkezett a lakásból. Egy bőröntben magával hozta Kriszten összes holmiát. A barátjával pedig közölte, hogy Kristen hozzám költözik. – Kristen, mondtam neki. – Jobb lenne, ha ide jönnél, van itt valami a számodra. Nem voltam hajlandó elárulni, mi az. Kristent végül legyőzte a kíváncsiság, és eljött az Albertára. Azt tervezte, hogy szakít velem, és visszautazik Amerikába. Amikor megérkezett, megmutattam neki a bőröngyét. Megpróbálta kivedni a kezemből, de én kinyitottam, és szanaszét szórtam a ruháit a földön. Azután a karomba kaptam, és a hálószobába vittem. Miközben Krisztennel a nap hátra levő részét az ágyban töltöttük, a vámhivatal razziát szervezett a Virginnél. Az persze meg sem fordult a fejemben, hogy ez az adócsalási taktika másnak is eszébe jutott. Több lemezbolt is nagyban üzte ezt a játékot, csak épp ők jóval okosabbak voltak nálam. Én az exportra szánt lemezeket simán bepakoltam az Oxford Streeti Virgin Records üzletbe, miközben az új Liverpoolban nyitó boltunkat is feltöltöttem áruval. A nagy mahinátorok ezzel szemben az egész ország területén egyenletesen terítették az adómentes árut. Éjfél körül megcsörrent a telefon. A hívó nem volt hajlandó megadni a nevét, de a mondani valója megrévített. Figyelmeztetett, hogy a vámhivatal felfigyelt a szillet útjaimra, és hamarosan ellenőrzést tartanak nálam. Azt is elmondta, ha egy UV lámpával rávilágítok az Emm-tól vásárolt lemezekre, a belgiumi export műanyag részén egy fluoreszkáló E betűt láthatok. Majd hozzátette azt is, hogy holnapkor a reggel nálam lesznek a vámosok. Amikor megköszöntem az információt, azt válaszolta csak azért segített, mert egyszer a forró vonalunkon késő éjszakáig beszélgettem egy öngyilkos jelölt barátjával. Gyanítottam, hogy az illető vámhivatalnok lehetett. Felhívtam néket és Tonit, aztán elrohantam a Westburni Grove egyik éjjel-nappali patikájába két UV lámpáért. A South Wharf Road-on találkoztunk, majd elkezdtük kihúzogatni a lemezeket a tokokból. Feltárult előttünk a rémisztő valóság. Az Emitol vásárolt összes albumon ott világított a fluoreszkáló E betű. Sietve kihortuk a raktárból a készletet és felpakoltuk a furgonra. Óriási hibát követtünk el. Arra számítottunk, hogy a vámhatóság csak a Southwarfi raktárban razziázik majd. Ezért minden ezt átszállítottunk az Oxford Streeti üzletbe, és kitettük azokat a polcokra. Fogalmunk sem volt, hogy a vámhivatalnak még a rendőrségnél is szélesebb körű felhatalmazása volt házkutatásokra. Hasonlóan vélekedtem erről, mint amikor az Albion Streeten ellenőriztek a főbérlő egyházi képviselői. Azt hittem, az egész csak játék, és nem kell túl komolyan venni. Kora reggel minden elbetűs lepecsételt lemezt az Oxford Street-i üzletbe vittünk, a raktárakat pedig feltöltöttük legális áruval. Másnap reggel Kristennel végig sétáltunk az Albertától a Grand Union kanalon át egészen a South Wharf Roadig. Közben azon tűnődtem vajon mikor kezdődik a razzia. A St. Mary kórház előtt átkeltünk a hídon és elindultunk a gyalogúton. Ahogy elhaladtunk az épület előtt, a magasból éles kiáltást hallottunk. Valaki kiugrott az emeletről, és mellettünk zuhant rá a kerítésre. Egy pillanatra megpillantottam egy öreg férfi szürkés, borotválatlan arcát, ami egyszerűen rémisztő volt. A teste szinte szétrobbant. A belei a földön hevertek, vagy vörös és fehér fényes hurkokban a kerítésen lógtak. Teljesen meztelen volt a fehér hálóing alatt, ami gyorsan magába szívta a vért. Krisztent és engem annyira sokkolt a látvány, hogy kővé meredve bámultuk. A férfi azonnal szörnyet halt. Feje ernyetten csüngött a nyakán, háta, mintha ketté tört volna. Mi meg csak álltunk, és a holttestet néztük. Rövidesen odaért a kórházból egy ápolónő. Már semmit sem tehetett. Ekkor egy másik ember fehér lepedővel letakarta a földön fekvő testet és a beleket is. Krisztennel egy darabig dermetten álltunk, aztán felfigyeltünk a körülöttünk lévő zajokra, a forgalomra, a dudáló autókra és a madarak csiripelésére. – Jól vannak? – kérdezte a nővér. – Kérnek egy teát. Megráztuk a fejünket és tovább indultunk, de mindkettőnket mélyen megrázott, amit láttunk. Kapcsolatunknak újabb szürreális állomása volt ez. Alig két napja ismertük meg egymást, aztán jött a titkos levél, majd a hajón töltöttünk egy csodálatos éjszakát. Közben megjártam a Dover London közötti utamat, elintéztem, hogy ellopják Kristen Bőröngyét, előző éjszaka pedig lemezeket pakoltam. És most valaki a szemünk láttára lett öngyilkos. Kristen hozzám hasonlóan talán már meg sem lepődött. Az adrenalin és a rémület hajtott minket tovább. A South raktárnál kinyitottuk az ajtókat, és felmásztunk. Mielőtt azonban elértük volna az irodámat, valaki kopogtatott. Kint hét vagy nyolc barna egyenruhás férfi állt. Maga Richard Branson, tudakolták. A vámhivataltól jöttünk, és engedélyünk van arra, hogy átkutassuk a raktárát. Ezek az emberek nagyon máshogy néztek ki, mint az a két rosszul öltözött könyvelő, akikre számítottam. Erőteljes, kemény férfiak benyomását keltették, és elképesztően fenyegetőnek tűntek. Elpárolgott belőlem a magabiztossága, hogy bevezettem őket a raktárba. Önnek tegnap Belgiumba kellett utaznia, szólalt meg az egyikük. Hogyan lehetséges, hogy ilyen hamar megjárta? Megpróbáltam egyetlen tréfával elütni a kérdést, miközben azt figyeltem, hogyan ellenőriznek minden egyes lemezt az UV lámpájukkal. Látszott rajtuk, hogy egyre nyugtalanabbak, mert nem találnak egyetlen jelölt albumot sem. Élveztem az arcukra kiülő zavart, de közben nem akartam, hogy lássák rajtam, mennyire reménykedem, hogy ennyivel megúszom. Mi is besegítettünk az ellenőrzésbe, egyenként húzogattuk ki a lemezeket a tokokból, majd ellenőrzés után visszatettük őket a helyükre, a polcra. Azt sajnos későn tudtam meg, hogy ezzel egy időben egy másik csapat az Oxford Streeti és a Liverpooli üzletünket is átvizsgálta, ahol több száz ezt találtak. Rendben, tette le a telefont az egyik vámtiszt. Megtalálták. Maga velünk jön Dóverbe, ahol alá kell írni egy nyilatkozatot, mert letartóztatom. Nem hittem a fülemnek. Egészen addig abban a hitben éltem, hogy letartóztatni, csak bűnözőket szoktak. Eszembe sem jutott, hogy egyszer én is az lettem, hiszen pénzt taptam a vámhivataltól. A történet most nem arról szólt, hogy bemegyek a vámosokhoz, aztán sértetlenül távozom. Most tényleg bűnös voltam. Doverben az 1952-es vámeljárási törvény 301-es paragrafusa értelmében azzal vádoltak meg, hogy 1971. május 28-án a Dóveri Eastern docs kikötőben hamis, tízezer hanglemez exportjáról szóló fuvarlevelet adtam át egy vámtisznek, És így tovább. Az éjszakát egy börtönben töltöttem, egy csupasz műanyaggal bevont matracon aludtam, a takaróm egy rongyos pokróc volt. A Stowe iskola igazgatójának jóslata végül beteljesedett, hiszen börtönbe kerültem. Azon az éjszakán talán életem egyik legnagyobb pofonját kaptam. A cellában a mennyezetet bámultam, és iszonyatosan bezárva éreztem magam. Azelőtt soha nem vontak felelősségre, és mindig kézben tartottam a sorsomat. Élveztem, hogy megszekhetem a szabályokat és konvenciókat az iskolában és az életben is, mint például, hogy egy 17 éves fiú nem lehet lapszerkesztő. Húsz évesen minden tekintetben a saját szabályaim szerint éltem, és az ösztöneimre hallgattam. A börtön azonban megtanított arra, hogy ezt a szabadságot nagyon könnyen elveszíthetem. Itt kizárólag másokon múlott, hogy kinyílik-e az ajtó. Akkor megesküdtem, hogy soha többé nem teszek semmi törvénybe ütközőt, és nem kezdek olyan üzletbe, ami ilyen szégyent hoz rám. A börtönben töltött éjszaka óta az üzleti világ számtalan oldalát megtapasztaltam, nem egyszer kerültem olyan helyzetbe, hogy csúszó pénz elfogadásával vagy felkínálásával nehéz helyzeteket oldhattam volna meg. A dóveri éjszaka után azonban soha egyetlen egyszer sem szegtem meg fogadalmamat. A szüleim mindig a súlykolták belénk, hogy az életben a jó hírnév a legfontosabb. Bárki lehet gazdag, de ha elveszíti a jó hírét, soha nem lesz boldog. Mindig ott motoszkál majd a fejében a gondolat, hogy senki nem bízik meg benne. Korábban nem gondolkodtam azon, mi a jó hír, név és a becsület, de akkor, azon az éjszakán, megértettem. Másnap reggel anya jött el a tárgyalásra. Mivel nem volt pénzem ügyvédre, kirendelt védőt kértem. Tájékoztattak, hogy ebben az esetben börtönben maradok, mivel nyilvánvalóan nem tudom kifizetni az óvadékot. Ha szabad lábra szeretnék kerülni, Harminc ezer fontot kelletét helyeznem. A Virginnek erre nem volt pénze. A vidéki birtok értéke ugyan harminc ezer font volt, csak épp jelzálok hitel terhelte. Ráadásul tele a adóssággal, egyetlen fillérem sem volt. Anya felajánlotta a bírónak, hogy a tanyárd farmon lévő otthonunkat terheljék meg az óvadék összegével. Leírhatatlan mennyire hálás voltam, amiért ennyire bízik bennem. Ahogy a bíróságon egymásra néztünk, mindketten sírva fakadtunk. Megfogadtam, hogy egyszer visszafizetem mindazt a bizalmat, amit a családomtól kaptam. Nem kell mentegetőzned, Ricky, mondta anya a vonaton London felé. Tudtam, hogy örökre megtanultad a leckét. Utólag már semmit nem tudsz változtatni. Emelt fővel tovább kell lépned. Hozzállásukkal a szüleim nagyon sokat segítettek abban, hogy túltegyem magam ezen a krízisen. Tiszta fejjel végig gondoltam mindent. Őszintén megbántam a történteket, és megfogadtam, hogy soha többé nem teszek ilyet, és peren kívül megegyeztem a vámhatósággal. Ők ugyanis általában szívesebben fogadják el a pénzt, mint hogy hosszadalmas és költséges perekbe bonyolódjanak. 1971. augusztus 18-án megállapodtunk, hogy egy összegben befizetek 15 ezer fontot, majd további 15 ezeret három év alatt részletekben. A büntetés az adócsalásból származó összeg háromszorosa volt. Abban maradtunk, ha kifizetem, nem leszek büntetett előéletű. Ha azonban nem törlesztek, újra letartóztatnak és pertakasztanak a nyakamba. A börtönben töltött éjszaka és a vámhivatallal folytatott alkudozás után kétszer olyan keményen kellett dolgoznom, hogy sikerre vigyem a virgin -t. Nick Tony Mellor, a délafrikai unokatestvérem, Simon Draper és a Virginhez nemrég csatlakozott Chris mind mindazon voltak, hogy többé ne kerülhessek börtönbe. Tudták, hogy ők is ülhettek volna ott helyettem, és hálásak voltak, amiért elvittem a hét. Az egy mindenkiért, mindenki egyért elv még közelebb hozott bennünket egymáshoz. Kétségbeesetten gyűjtöttük a pénzt a büntetésre. Közben Nick az ország több pontján újabb üzleteket nyitott, Simon egy lemezkiadó cégről tárgyalt, Chris pedig immár legálisan exportálta a lemezeket. Az ösztönzésnek számos formája lehet a válveregetéstől a részvényopciókig, de az, hogy elkerüld a börtönt, az egyik legerősebb motiváció, amiről valaha is hallottam. Mivel a postai szolgálatot már nem tudtuk bővíteni, minden erőnket a lemezboltokra összpontosítottuk. A következő két évben gyors talpalon tanultuk meg, hogyan kell bánni a pénzzel. Míg korábban kekszes dobozban gyűjtöttük a működési költségeinket fedező készpénzt, ezen túl szinte megszállottan figyeltünk az anyagiakra. Az üzletekből befolyt pénz utolsó fillérjét is új üzletek nyitására fordítottuk, amelyekből sikerült fizetni a vámhivatali büntetés részleteit. Egy idő után azt vettem észre, hogy minden adóságomat kifizettem, sőt, még anyáik házáról is lekerült a jelzálog. Három évvel később vissza tudtam fizetni Joyce néni 7500 fontját, amit 1000 font kamattal fejeltem meg. Ha akkor nem vagyok képes kifizetni a vámhivatali büntetést, az egész életem tönkrement volna. Nem színű, sőt elképzelhetetlen, hogy egy büntetett előéletű embernek engedélyezték volna egy légitársaság alapítását, vagy komolyan vették volna az angol szerencsejátékvállalat irányítására kiírt pályázaton. Tudtuk, hogy még több lemezt kell eladnunk az üzletekben, a tengeren túlón és a csomagküldőszolgálatunkon keresztül. Tisztában voltunk azzal, hogy Paul McCartney vagy két Stevens szintű művészeket kell a stúdiónkba hívni, mert később csak így indíthatjuk be a lemez kiadónkat. Egy valamit azonban nem sejtettünk pedig azt, hogy első átütő sikerünk egy másik furgon formájában halkan gurul majd be a The menor kavicsos udvarára. A jármű ezúttal nem illegális lemezeket, hanem egy fiatal londoni zeneszerzőt és népdalénekes hugát szállította, akik háttérzenészként dolgoztak egy produkcióban. A fiú a Her harmadik tartalék gitárosa volt, a lány pedig pubokban énekelt. Titkos tervük az volt, hogy a stúdió üres járatait kihasználva ezoterikus, instrumentális zenét vesznek fel. A két fiatalt Mike és Sally Oldfieldnek hívták.